Двері до квартири було зачинено зсередини на засув. Довелося дзвонити. Наче я не господар, а гість. Терпіти цього не можу. Певно, саме тому дружина полюбляє той клятий засув. «Привіт!» Богдан відкрив двері, але одразу розвернувся і попрямував до своєї кімнати, тому привітання почулося вже через плече. «Доброго вечора!» «Богдане, залишися, будь ласка, ти нам потрібен!» Почувся знервований голос із вітальні. Син байдуже стинув плечима, але маршрут все-таки змінив. Їрка стояла, схрестивши руки на грудях, і непорушно дивилася у вікно. На ній був довгий халат, припали якого торкалися підлоги. З-за напівстулених фіранок до квартири заглядав довгий літній вечір. Не знаю, як уявляла мізансцену майбутнього дійства авторка, режисерка та головна акторка вистави, але я одразу зайняв стратегічну позицію на дивані і гостинно ляпнув синові долоною поруч. Вдвох воно якось легше відбиватися. Після недовгих сумнівів Богдан примостився поруч. — Доброго вечора, Ірочко, — сказав я підкреслено спокійно. Враховуючи душевний стан дружини, вимагати ритуального вечірнього поцілунку було б як мінімум справою безперспективною, якщо не відвертою провокацією. Богдане, «Богдане!» – не обертаючи голови, драматично промовила Ірка. Вона дуже вигідно виглядала зараз, підсвічена жовтим світлом люстри з сірим передсутінковим рефлексом з правого боку. «Наш тато з нами розлучається!» «Ну, ма!» Хлопець рвучко підвівся і попрямував до виходу. Поки що я нічого не розумів. «Куди ти?» Юрка відчула синю маневр, блискавично розвернулася і тепер кидала пекучі погляди з-під брів. «Я не хочу слухати, як ви сваритеся! Ця розмова стосується тебе так само, як і мене!» «Ну, Богдане», – сказав я примирливо. Хлопець зупинився біля самих дверей і сперся плечем на стулку. Я давно помітив, що він у таких випадках намагається розташуватися у профіль до нас. Ніби й присутній, а розмова торкається тільки по дотичній. Цікаво, чи свідомо це робить? «Твій тато», – дружина зробила наголос на слові «твій», – «твій тато кидає нас. Він знайшов собі іншу жінку, іншу родину, а ми залишаємося з тобою самі». «Що ти мелеш?» Не втримався я, і Ірка, неначе гримуча хримуча змія, миттєво розвернулася до мене. Вона чекала моєї такої реакції. «Що я мелю? Сину, ти чуєш? Цей чоловік питає, що я мелю?» Ні, все-таки акторський досвід швидше заважає, ніж допомагає в реальному житті. На театральній сцені всі почуття перебільшуються для того, щоб вони могли долетіти до найдальшого куточка зали. Але на маленькій відстані в побуті навіть під час родинної сцени зайва драматизація виглядає фальшиво. «Ну навіщо оця театральщина? Сину, цей чоловік!» Я озброївся примирливими інтонаціями, бо агресія до жінки у стороннього спостерігача викликає інстинктивну відразу. «Я дійсно не розумію, про що ти говориш. Нікого я не кидаю, ні з ким я не розлучаюся». Ха -ха! Знову взялася демонструвати акторську майстерність моя дружина. Він навіть не піклується про те, щоб заховати свою брехню. А я віддала йому свою молодість, насмішкувато підказав я. Богдан стояв непорушно. Добре. Ірка зробила до мене два кроки і схилилася, зазираючи прямісінько в обличчя. Не кидаєш? Тоді розкажи мені про свою Катерину. Я вкляк. Що вона знає? крутилося в голові. Хто міг злити? Ну, стосовно хто, то це питання риторичне. Хто завгодно? Будь-яка курва з прекрасної половини, а насправді прекрасної більшості наших спільних знайомих могла злити. Інше питання – що саме вона злила? Ми з Сапулою на людях парою не з'являлися, навіть на корпоративних заходах трималися осторонь. Ну, хіба на Новий рік кілька танців? Проте жінки зазвичай мають загострене відчуття романтичних ситуацій, а особливо з адюльтерним присмаком. Тому не виключено, що хтось із них давно вже нас попалив. Але докази, ані документів, ані фотографій вони показати не можуть. Чи все-таки можуть? Ну, чого ж ти замовчав? Ірка свердлила мене своїм їдучим поглядом. Потім випрямилася і жестом античної героїні вказала на мене пальцем. Ти бачиш, він мовчить! Господи, невже це сама Катька? Невже вона психанула і вирішила, то не діставайся ж ти нікому? Цілком можливо, особливо враховуючи останні наші конфлікти. Тільки цього мені ще не вистачало. Він мовчить, а сам прекрасно знає, що мені телефонувала його Катерина. І вона, дружина схлипнула, вона. Я підвівся з канапи і взяв дружину за плече. Не чіпай мене! Перескнула Ірка, аж Богдан біля дверей обернувся. Я знову сів на канапу. Тепер уже нічого не зробиш, треба набратися терпцю і дочекатися розв'язки. Мужньо витерши сльози, Ірка ще раз схлипнула, відвернулася від мене і взялася за Богдана. «Сину — Сину! — сказала вона суворим, але тремтливим голосом, і той одразу відновив, втрачену було від несподіванки позицію у профіль. Мені сьогодні потелефонувала підлегла твого тата. У кожному слові дружини браніла сльоза. Син біля дверей теж закусив губу. Чесно кажучи, я виявився не готовим до подібного повороту подій. Вона сказала, що твій тато вирішив поділити наше майно. З цими словами дружина впала у крісло і у беззвучних риданнях затулила долонями обличчя. Що сказала? перепитав я. «Так!» – ридання раптово зупинилися. Ірка розмазала обличчям сльози і взяла інтонацію мучениці. «Богдане! Він вирішив поділити наше майно і піти до іншої жінки. Він...» «Боже!» – вирвалося у мене з полегшенням. «Боже, яка ж ти дурна!» «Я дурна?» – визвірилася недавня мучениця. Я дурна. Я 19 років живу з тобою, значить, я дурна. Я ночі не спала, ростила нашого сина, Отака така я дурна. Я втратила молодість, фігуру, а ти тепер підеш до іншої. Вона знову схлипнула. Так, я дурна. Мені треба було гуляти від тебе направо і наліво, а я дурна, от така дурна. Це все, що я заслужила за всі роки спільного життя. Ну ти ж не даєш сказати слова. Я у свою чергу перейшов на підвищені інтонації. «Ти ж навіть не спитала, навіщо я це роблю!» «Я не хочу чути твою брехню!» У голосі моєї дружини відчувалася добре поставлена готовність прийняти удар долі. «А якщо не брехню», відчувши твердий ґрунт під ногами, я рішив здобути перемогу за рахунок кавалерійської атаки. «А не брехню, ти хочеш чути?» «Ти хоч раз дослухала, коли я щось розповідав? Хоч раз за дев'ятнадцять років? Хоч раз!» «Так!» – дружина історично затрусила щелепою. «Так мені й треба! Кидаєш то ще й потопче!» Потопчи, Ідіотка! Я після виборів іду в депутати! Дійде черга по списку! Цього вона тобі не сказала?» «В депутати?» – моргнула Ірка. «В депутати! А депутати подають декларацію! Вони повинні бути бідними, розумієш? Тому треба переписати на тебе все моє майно!» «В депутати!» – замислено повторила дружина. Я переможно відкинувся на спинку. «Але чому я про це дізнаюся від неї?» Раптом змінила напрямок претензій Ірка. «Чому про найважливіші події в твоєму житті я дізнаюся від сторонньої жінки?» Це було ще однією несподіванкою. Кидаючись у напад, я очікував на все. Відображеної мовчанки до радісного вигуку. Все-таки подія неабияка. Не виключав навіть ніякову спробу вибачитися. Але дружина явно прогресувала у мистецтві вияву емоцій, тому подібний поворот вимагав осмислення. І раптом від дверей почувся голос. «Тепер мені можна нарешті піти?» «Що?» – перепитали ми синхронно. «Ви закінчили? Мені можна йти?» Богдан відірвався від стіни і нарешті стояв до нас обличчям. «А що?» – зіщулилася дружина. «Тобі не цікаво, що твій батько буде народним депутатом?» В кімнаті повисла пауза. «Ви живете в якомусь вигаданому світі», – раптом видав наш син. «Як ти сказав?» – не зрозумів я. «Ви живете у вигаданому світі!» – Богдан вперше за вечір подивився мені в очі. «Ми?» – видихнули ми з Іркою одночасно. «Як вам це подобається? У вигаданому світі? І хто це говорить? Людина, яка цілодобово не вилазить з комп'ютера». Існує десь там у віртуальній реальності, а вдома знає тільки холодильник. Ну і ще хіба у кого просити гроші? І це ми? Ми живемо у вигаданому світі? Депутатом, не депутатом. Син уже знову обернувся до нас у профіль. Ви, крім своїх сварок, нічого не бачите. І ще про те, хто депутат, хто телезірка. Ти як з мамою розмовляєш? Підхопилася з новим ентузіазмом Ірка. Богдан мовчки розвернувся та вийшов з кімнати. «Дар мати», – сказав я стиха. «Треба було його дослухати». «Дослухати? Коли він так розмовляє зі своєю мамою?» «Як заслужила, так і розмовляє». «Я заслужила?» «Ти. Я тобі казав, що дитину треба виховувати щодня». «Казав». «Тільки мамі треба виховувати». «Я тобі казав, що так, як ти з ним поводишся, він скоро тебе посилатиме прямим текстом». «Казав». «А що, у нього батька нема?» «Я тебе попереджав, щоб ти до мене тоді не зверталася!» Нарешті ми звернули на добре знайому та багато разів топтану стежку розвитку скандалу. Далі розмова покотилася без жодної напруги з обох сторін. Усі аргументи було вже багато разів повторено, усі комбінації та обхідні маневри ретельно вивчено. Тому розмова закінчилася традиційно. Я люто гацнув дверима і вийшов на вулицю. Треба було терміново знайти компанію для релаксації.